Annak a témának, amelyel a mostani alkalmak során közösen foglalkozni fogunk, olyan címe van, amely reményeim szerint izgalomba hoz majd titeket. A királyság evangéliuma. El akarom mondani, hogy valóban nagy kiváltságnak tartjuk, hogy itt lehetünk veletek a WAM tagjaival, különös tekintettel a 25 éves jubileumotokra. Nem is jut az eszembe más olyan csoport bárhol a világon, akiknek a számára ez az üzenet megfelelőbb lenne, mint ti, a YWA. Mielőtt elkezdenék foglalkozni a tényleges témával, úgy érzem, hogy el kell mondanom valamit Isten mai céljainak hátteréről. Évekkel ezelőtt, amikor még sokkal fiatalabb voltam, mint most, most is fiatal vagyok, de akkor még fiatalabb voltam, hallottam, amikor egy prédikátor ezt mondta, a sikertitka minden generáció számára abban rejlik, hogy meg kell tudni, mit tesz Isten, és együtt kell vele cselekedni. Úgy gondolom, hogy ez egy mélységes igazság. Ezért szeretném röviden megosztani veletek a témánk bevezetőjeként azt, hogy hitem szerint mit cselekszik Isten ennek a generációnak az életében. Hála legyen Istennek azért, amiért ő hatalmas dolgokat tesz. Hála legyen Istennek azért, amiért nem zavarodott össze, nem vesztette el a dolgok irányítását, továbbra is a kezében tartja a nemzeteket és adok sorsát, és továbbra is Jézus Krisztus mindennek a feje az Egyházban, amely az Ő teste. Úgy gondolom, hogy legelőször azt kell megértenünk, mi az, amit Isten, ami Istent a leginkább foglalkoztatja. Milyen előnyüket tud magának megszerezni a történelem eseményeiből? Amint látjuk az emberiség zűrzavaros állapotát, agóniáját és rettenetes állapotát, amely a jelek szerint sehogyan sem akar javulni a legfontosabb szempontokból, akkor feltehetjük magunknak a kérdést, vajon milyen célokat követ Isten? Miért vár ilyen türelmesen? Miért nem avatkozik közbe? Miért nem vett véget ennek a sok Vitem szerint ezekre a kérdésekre az a válasz, hogy Isten elsősorban az érdekli, hogy népet szerezzen magának. Ez az, amit Isten meg akar nyerni a történelem eseményeiből. És ez az olyan embereket, mint te Isten minden célkitűzésének, tervének és cselekvésének fókuszpontjába helyez. Szeretnék idézni egy rövid ide szakaszt, Mózes 5. könyvének 32. részéből. 9. vers. Mert az úrnak része az ő népe, Jákobnéki is sorsa jutott öröksége. A vers első részét figyeljétek meg, mert az úrnak része az ő népe. Mi az, amivel Isten foglalkozik? Nem igazán intézmények, nem anyagi természetű dolgok, hanem az, hogy legyen népe. És az egész történelem Isten népe körül összpontosul. A korintusi gyülekezetnek Pál tesz egy meglepő kijelentést. Ezt mondja, mert minden ti érettetek van. Minden, ami történik, a ti érdeketekben történik. Sok olyan keresztényt találkoztam már, akik ezt nem tudják értékelni, akik nem fogják fel, mennyire fontosak vagyunk. Mindig nagyon elkeseredem, amikor a keresztények ilyeneket mondanak, mi csak egy jelentéktelen kisebbség vagyunk, és csak az a feladatunk, hogy kitartsunk mindaddig, amíg Isten végre beavatkozik, és kiragad minket innen. A Biblia azonban teljesen másképet fest erről a helyzetről. Minden Isten lépe körül összpontosul. A nap értünkkel fel és nyugszik le. A sugárhajtású repülőgépet miértünk repülnek? A kormányok értünk kormányoznak. Minden miértünk van. Mert Isten mindent értünk tesz. Három olyan nagy építményt ismerünk, amelyek Isten lakóhelyei, és amelyeknek felépítését Isten elrendelte. Az első Mózes sátra, amely egy rendkívül figyelemreméltó építmény volt, Kívülről nem volt igazán látványos, állatbőrökkel volt befedve, fehér kerítés vette körül, és a sivatag a kellős közepén állt. Ami mégis megadta a jelentőségét, az a füstoszlop, a felhőoszlop volt nappal, és a tűzoszlop éjszaka, amely ott állt e fölött a különös építmény fölött. A sátorban pedig ott látja egy rendkívüli kézműves munka, és néhány rendkívül részletesen kidolgozott művészeti alkotás. De ez nem nevezhető különösebben értékes épületnek. A következő fontos épület Salamon temploma volt. Hajlamos vagyok azt állítani, hogy ez volt az emberi faj történelme során valaha is felépített, legdrágább épület. Kételkevődnöm abban, hogy ma léteznek-e megfelelő erőforrások a világon, hogy a szükséges szakmai tudás egy ilyen épület felépítéséhez. Anyagának nagy része arany volt. Néhány évvel ezelőtt végeztem egy kis számítást, és azt találtam, hogy annak az aranynak az értéke, amelyen maga Dávid hozzájárult a templomhoz, a saját személyes vagyonából, 71 millió dollár értékű volt. Ez csak az ő személyes hozzájárulása volt. De ez a rendkívül drága épület, csak viszonylag rövid ideig állt, aztán elpusztították. Mi lehet az, amit Isten felépített, és értékesebb, legyűgözőbb, és tartósabb lehet, mint Salamon templom? A válaszért fel kell lapoznunk az új szövetséget. Van még egy olyan fontos épület, amelyről az Ige beszél, mint Isten lakóhelyéről, és ez olyan anyagból épült, amely összehasonlíthatatlanul drágább, mint Salamon templomának anyaga. A világegyetem legdrágább anyagából épült. Tudjátok, mi ez? Emberek. Jézus azt mondja, hogy egyetlen emberi lélek többet ér, mint az egész világ. Szóval ez nem valami visszaesés a színvonalban, hanem ez az elérhető legmagasabb csúcs. Egy olyan templom, amely túléri az örökkévalóságot, és amely élőkövekből épült fel. Ez az, ami Isten érdekli, az élőkő, amelyekből felépül a templom, ahol ő örökkévaló korokon keresztül lakozni fog. Na most, ha Isten céljai az ő népe körül összpontosulnak, akkor megfogalmazhatjuk-e többéren, hogy korunkban melyek az ő céljai az ő népével kapcsolatban? Én személyesen úgy gondolom, hogy egyetlen szóban meg lehet fogalmazni ezt a célt. És ez az egy szó a helyreállítás. Szeretném, ha megvizsgálnánk ezt a szót, és belegondolnánk annak vonzataiba. Ezen kívül hiszem, hogy Isten két nép helyreállításával foglalkozik, akikhez olyan szövetségi viszony fűzi őt, amelyekről kijelentette, hogy soha nem fogja ezeket megszegni. Én így értem az igét. Megoszom veletek a felfogásomat, aztán ti majd eldöntitek, hogy elfogadjátok-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben nem is két népről van szó, jó lehet ma két, egymásról meglehetősen különböző néptek tekintjük őket. történelmi szempontból Isten a Bibliában újra meg újra kijelenti, hogy soha nem fogja felbontani az Izrael-lel ködött szövetségét. A második, az Egyház. Ezzel a szóval Jézus Krisztus Egyházára gondolok, de biztosan tudom, hogy értitek, mire gondolok. Tehát hiszem, hogy Isten céljai mai időkben Izrael és az Egyház helyreállítások körül összpontosulnak. Szeretném meghatározni, milyen jelentéssel használom a helyreállítás kifejezést. Alapvetően úgy határozza meg, hogy a dolgok visszaállítása a megfelelő helyükre és a megfelelő állapotukba. És az a tény, hogy szükség van helyreállításra, elégséges bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a dolgok nincsenek a helyükön és nincsenek megfelelő állapotban. Ha egy régi épület helyreállításáról beszélünk, akkor ez elegendő bizonyíték arra nézve, hogy az épületet ki kell javítani. Nincs megfelelő állapotban. És hiszem, hogy az a tény, hogy Isten népének helyreállításra van szüksége, önmagában bizonyítja azt, hogy ma nincs abban az állapotban, amelyre Isten rendelkezik. Izrael helyreállítása kezdetben földrajzi helyreállítást jelentett. A zsidók visszahelyezését a megfelelő helyre. Ez a hely egy kecskent csík a földközi tenger keleti partján, amelyről Isten kijelenti, hogy Ábrahamnak, Izsáknak és Jákomnak, Izraelnek adta örökké való nem magának a földnek a visszaszolgáltatása jelenti Isten végső célját. Ez csak egy ugródeszka. Mert egyetlen olyan hely létezik a földön, ahol Isten nemzetként bánik Izraellel. Ez pedig nem más, mint ez a különleges föld. Ezért újból össze kellett őket gyűjtenie, hogy foglalkozhasson velük. De a végső cél az, hogy visszaállítsa a kapcsolatukat saját magával, és mindezt a következő mondatban lehetne összefoglalni. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Órákon keresztül tudnék beszélni Izrael helyreállításáról, és nagyon kell ügyelnem, hogy ezt ne tegyem, mert ez az én tanításom egyik fő témája, és a szolgálatom egyik legfontosabb területe. De most az Egyházról szeretnék beszélni. Azok, akik bármit is tudnak a zsidónép történelméről, Tisztában vannak azzal, hogy a zsidó nép túlnyomó többsége 18 vagy 19 évszázadon keresztül szétszóltan érte a világ összes országában vándorként, vagy az ígéret földjéről száműzött népként. Ez egy nyilvánvaló történelmi tény. Az én felfogásom szerint, amelyet most elmondok nektek, nem kell feltétlenül egyetértenetek, de az én felfogásom szerint, Jézus Krisztus gyülekezete éppen ilyen távol volt Krisztusban kapott szellemi örökségétől sok-sok évszázadon -sok keresztül, mint amilyen távol Izrael volt a saját örökségétől. Ennek következtében a helyreállítás folyamata az egyház esetében ugyanolyan traumatikus, ugyanúgy telve van sok küzdelemmel, küzele, agóniával, áldozattal és hadakozással, mint Izrael helyreállítása. Izrael olyan állam, ahol már 36, nem, 37 éve, soha nem volt béke. És én azt állítom, hogy az egyháznak sem lesz jobb vagy könnyebb dolga a helyreállítás ideje alatt, mint Izraelnek volt. De az egyház helyreállítása nem egy földterületről, hanem Krisztusban kapott örökségünkről szól. Ittem szerint rendkívül izgalmas az, hogy ennek a két helyreállításnak a folyamata egyaránt szinte pontosan ennek a századnak az elején kezdődött, valamikor 1900 körül. Ha szeretnétek pontosabban meghatározni a dátumot, Izrael esetében ez körülbelül 1897-re esik, amikor Svájzban megtartották az első cionista világkongresszust. Ha az Egyházak a Szent Szellem általi helyreállításáról beszélünk, akkor is a múlt század végéig kell visszanyúlnunk, amikor megtörtént a Szent Szellem szuverén meghozulása Oroszországban és örményországban, de ha megnézzük, mi történt az Egyesült Államokban, van két kiemelkedő év, 1900, az évszázad első napja, amikor egy kenzesi bibliai iskolában egy lány odament az iskola vezetőihez, és megkérte őket, hogy imádkozzanak ki. Érte, hogy a Szent Szellem, az apostolok cselekedeteiben leírt módon. A Biblia iskola vezetői nem igazán hitték, hogy ez valóban megtörténhet, de mégis imádkoztak érte és megtörtént, és a lány elkezdett nyelveken szólni, amit a Szent Szellem adta neki a szavakat. Ez egy történelmi áttörés volt, és Isten megengedte, hogy erre az eseményre az évszázad legelső napján kerüljön sor. Aztán természetesen 1904-ben Los Angelesben sor került az Azusa Street-i nagy eseményekre, amely az összes észak-amerikai pünködői felekezet szülőhelye. Aztán, amint tovább megyünk, ott van a nagy karizmatikus megújulás, amely valamikor az 1950-es vagy 1960-as években kezdődött. Abban a kiváltságban van részem, hogy nagyon sok közön van hozzájuk. Ha tehát ebből a szempontból végignézzük a közelmúlt történelmét, elkezd megvilágosodni legalábbis az én számomra az, hogy Istennek van valami célja, tesz valamit, a sok zűzavar közepette Isten azon fáradozik, hogy helyreállítsa az ő népét az igében olvasható ígéretek szerint. És mi az ő népjeként a történések fókuszpontjában vagyunk. Most szeretném, ha megkeresnénk, Két olyan igaszakasz, amely nagyon-nagyon világosan beszél a helyreállításnak erről a folyamatáról. Először az Új Szövetséget fel. Apostolok cselekedetei harmadik rész 19-21-ig. Majd megkeresünk az Új Szövetségben olyan szakaszt, amely a maga költői módján megfelel az első igaszakasznak. Azokban a versekben, amelyeket fogok olvasni, Péter beszél a zsidó tömeghez Jeruzsálemben, amely az ékes kapunát golduló béna ember meggyógyulása miatt gyűlt össze. De ezekben a szavakban, és szeretném tudni, hogy Péter abban a pillanatban tisztában volt -e ezzel, de Péter meglehetősen pontosan felvázolta Istennek a jelenlegi kor végére vonatkozó terveit. Nagyon óvatos vagyok a jelenlegi kor végével kapcsolatban, mert tudom, hogy senki sem tudja Krisztus visszajövetelének napját vagy óráját. Tudom, hogy van ezzel kapcsolatban nagyon sok homályos bizonytalanság, amelyek valószínűleg soha nem fognak eloszlani, de ne engedjük, hogy ezek megfosszanak minket azoktól a bizonyosságoktól, amelyek megtalálhatók Isten igéjében. Tehát olvassuk el Péter szavait. Apostolok cselekedetei 3. rész 19. verstől. Bánjátok meg azért és kérjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az úrnak színétől. És elküldje a Jézus Krisztust, aki légytek előre hirdettetett. Egy másik fordítás azt mondja, hogy elküldje Jézust a messiás, akit előre kijelölt a számotokra. Most nem akarok belemenni a két szöveg közötti eltérés indokaiba, ez nem érinti azok tartalmát. Most nem erőjünk bele a részletkérdésekbe. Olvasjuk tovább a 21. verset, mert ide akartam eljutni. Kit az égnek kell magába fogadnia mindaddig, amik újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten, minden ő szent prófétájának szája által elejétől fogva. Figyeljétek meg, hogy Jézus Krisztus felvételtett a mennybe, ez meg van írva az első részben. Péter ezt mondja itt a harmadik részben, hogy az égnek kellett őt magába fogadnia, és azt hiszem, nyugodtan hozzátehetjük, hogy magában tartania mindaddig, meddig minden dolog helyreállításáig. És ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy valamikor minden dolog helyreállításának ideje során a menny kibocsátja Jézust, hogy visszajöjjön, és megalapítsa a királyságát a Földön. Hiszem, hogy ez egy megalapodott következtetés. Ha tovább továbbolvassuk a történetet a 24. verstől, amely ugyanerre az időszakra hivatkozik, Peteri tesz egy figyelemre méltó megjegyzést. De a profiták is mindjárt Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendöltek. Tehát ezek a napok, a helyreállításnak ez az időszaka volt, minden profita beszéd témája. Ez a profitai kijelentések hatalmas területének a fókuszpontja. Most menjünk egy kicsit vissza, és nézzük meg, mi volt minden dolog helyreállításának a kiinduló pontja. Lehet, hogy néhányan már hallottátok ezt a prédikációt, de azt hiszem, hogy össze lehet foglalni négy olyan angol szóban, amelyek mindegyike re szótaggal kezdődik. Nézzük meg egyenként ezeket a szavakat. Az első a 19. vers kezdő szava. Repent. Térjetek meg, úgy van. Főnévként megtérés, ahogy akarjátok. Kinek kell megtérnie? Kinek kell megtérnie? Isten népének. Tudjátok, mit mond a Biblia? Eljött az idő, amikor az ítéletnek az Isten házán kell elkezdődnie. Minden itt kezdődik, értitek? A legnagyobb problémát, amikor Isten a nemzetekkel foglalkozik, nem a nemzetek, hanem az egyház jelenti. A nagy verszi ébredés során, 1904-ben, Ivan Roberts, az ébredés vezetője ezt mondta. is meg az egyházat, és aztán megmentheted a világot. Ha az egyház meghajlik, akkor a világ is meghajol. De ha az egyház nem hajlandó meghajlani, akkor Isten nem tudja elérni, hogy a világ meghajoljon előtte. Tehát akár a zsidókról, akár az egyházról van szó, az első lépés Isten programjában a jelenleg kor lezárásával kapcsolatban az, hogy Isten népének meg kell térnie. A megtérés valószínűleg az Újszövetség egyik legelhanyagoltabb és leginkább félreértett alapvető doktrinája. Ez egy nagyon erőteljes szó. Az Új Szövetségben alkalmazott görög szó a világi görög nyelvnek az a szava, amelyet szinte mindig úgy fordítanak, hogy változtad meg a gondolkodásodat. Ha eddig így gondolkodtál, akkor most kezdj el másként gondolkodni. A megtérésre alkalmazott Héber szó azt jelenti, hogy fordulj meg. Ezek a szavak nagyon jellemzőek erre a két nyelvre. A görög mindig a belső világra, a híbert pedig mindig a gyakorlatias vonatkoztatásra összpontosít. Ha ezt a kettőt egymás felé állítod, akkor hiánytalan képet kapsz a megtérésről. Az ember meghoz egy belső döntést, hogy megváltoztatja gondolkodásmódját és életmódját, vagy ezt követi az a külső cselekvés, hogy megfordul, Istenre néz, és ezt mondja, Istenem, mondd meg, mit kell tennem, és én megteszem. Ez a megtérés. Az az ember, aki már megtért, soha nem vitatkozik Istennel. Amit az évek során lelkigondolóként foglalkoztam emberekkel, sok olyan emberrel találkoztam, aki úgy gondolta, hogy küzködik azért, hogy hinni tudjon. Én viszont úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben nem a hittel, hanem a megtéréssel volt a probléma. Az új szövetség először mindig azt mondja, hogy térjetek meg, és csak azután azt, hogy higgyetek. Arra következtetésre jutottam, hogy ha valaki valóban alkalmazná az új szövetség tanítását a megtérésről, akkor azoknak a problémáknak a fele, amelyekkel a gyülekezetekben a lelkigondolás során találkozunk, azonnal megszűnne. A valódi probléma a megtérés hiánya. Az elkötelezettségre vonatkozó határozott döntés, hogy odafordulunk Isten felé, aláértjük magunkat, és engedelmeskedünk neki. Minden itt kezdődik a megtéréssel. A Isten kiváltja Isten reagálását, felszabadul Isten áldása. És a 19. versben az is ott áll, hogy... Teológusok, meg tudjátok mondani, mi állott? Gyerünk! Refreshing, felüdülés. Úgy van. A megtérés elhozza a felüdülést. Ha kimerültnek, fáradtnak érzed magad, akkor próbálkozz meg a megtéréssel. A felüdülés nem a végállomás, de nagyon fontos lépés. Úgy gondolom, hogy a karizmatikus mozgalomnak feltétlenül meg kell értenie, hogy a felüdülés csak az utazás egyik állomása. Úgy vélem, hogy a karizmatikus mozgalom a felüdülés egyik időszakát képviseli. Háló legyen érte Istennek. De soha ne gondoljátok azt, hogy ez a végállomás. Istennek az a célja a felüdüléssel, hogy megerősítsen minket a 21. vers. Restoration, helyreállításra. Talán értitek, hogy a helyreállítás harc. Szükséged van felüdülésre azért, hogy tovább léphess a helyreállásban. Ha tudni akarod, mi a helyreállás ára, akkor nézz Izrael történelmét. Agónia, áldozat, önvegtavadás, háború. Az egyháznak sem lesz könnyebb a dolga, mint Izraelnek. Higgyetek el nekem! Ha látjuk azt, hogy Izrael mennyit küzdik ott a Közelkeleten, akkor azt is látjuk, hogy mi vár ránk. A helyreállítás sem jelenti a végállomást. Nagyon fontos szerepet be a jelenlegi kor csúcspontjának előkészítésében, amely további olyan szó, amely a re-szót kezdődik. Nincs benne a szövegben, de néhány brilliás logikájú ember, nyilván rá fog jönni, melyik ez a szó. fog Nem hallom. Mondd hangosabban. Return, visszatérés, úgy van. Wherever that is. Visszatérés. Szilárdan hiszem, döntsétek el magatok, ti is hiszitek el, hogy ez a úr leszárásának egyértelműen kijelentett bibliai programvázlata. De még nem voltunk meg, ki fog visszatérni? Van valami sejtésetek? Láttatok már, már ezt a lőhárító címkét, hogy Guess who is coming back? Talált ki, ki, jön mögötted. Ki az, aki visszajön? Nekem nem kell találgatnom, hiszem, hogy Isten programja fog visszatérni. Értitek? Tehát ebben a sorban a helyre helyreállítás döntő jelentőséget nyer. Az Úr Jézus nem tud visszatérni a helyreállítás időszaka előtt. Lehet, hogy ez megrázza némelyek teológiai elképzeléseit, de úgy gondolom, hogy az igen nagyon világosan beszél erről a kérdésről. De a helyreállításnak ebben az időszakában, egy olyan napon és órában, amelyet senki sem ismer, Várhatjuk azt az áldott reménységet, hogy Jézus, ami megváltunk, dicsőségesen megjelenik. Ha ez nem lelkesít fel téged, akkor kétségbe vonom, hogy valóban elhiszed-e. Csak akkor látom, mennyire hiszed, ha látom, hogy lelkes vagy. Így hangzik ugyanez az Új megfogalmazásában. Elnézést, az Új Szövetséget akartam mondani. Most keressük meg a Zsoltárok könyvét. 102. Zsoltár. A 102. Zsoltár úgy kezdődik, hogy a Zsoltáros képet fest a helyzetről. Minden ellene fordult, Isten felvette őt, majd elejtette, nem lát jövőt maga előtt. Ez a legsötétebb szakasz a Zsoltárok könyvében. Elképzelhetitek, milyen sok borús szakasz van a Zsoltárok könyvében. Észrevettétek már? A szellemi élet nem csak felmagasztalásból és lelkesedésből áll. A 12. versben azonban a Zsoltáros mond valami nagyon bős dolgot, a saját állapotáról és problémáiról Isten emeli a tekintetét, és hittel felemeli a szemét, és látja Istent a trónjáról. És megérti, hogy az Úr soha nem mond a trónjáról, hanem továbbra is teljes mértékben a kezében tartja a történelmet. És amikor ezt megérti, elmond egy profitai kijelentést a jelenlegi kor végéről. Egy hatalmas kijelentést. Olvassuk el a 14. verstől, és figyeljétek meg, hogy ezeket a szavakat az Úrnak címezi. Elolvassuk versenként, és akkor megértitek. Te kelj fel, és könyörülj a Sionon. Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Igen, eljött a megszabott idő. Tehát a zsoltáros profétai kijelentés által előre látja azt az időszakot Isten profétai naptárában, amikor Isten fel kell, vagyis cselekedik ezt. Elkezd beavatkozni az emberi történelembe. És ennek a beavatkozásnak az a célja, hogy megmutassa az ő irgalmát és jó indulatást Sionnak. Az én értelmezésem szerint Sion egy alapvető bibliai név, amely Isten teljes szövetséges képére vonatkozik. Izraelre és az Egyházra egyaránt. Nem véletlen, hogy az a politikai mozgalom, amely Izrael hazatérésének kiváltó eszköze volt, a zionizmus nevet viseli. Olyan ez, mintha ezt mondanánk, itt van. Értitek? A írt levél 12. részének elolvasása alapján megértettem, hogy a Sion név Isten teljes szövetséges népére vonatkozik. Mi az egyház úgy mentünk oda a Sión hegyére. Saját magamnak kell oda mennem. Nagyszerű dolog ott lenni, de ez a hely csak ideiglenes. A végleges központ a mennyei Jeruzsálem az ottani Sion hegy. Ebben az előre kijelentett időszakban, de először is hadd mondjam el azt, hogy a Zsoltáros azt a kifejezést használja, hogy megszabott idő, ami egy érdekes Héber szó a zsidó naptárban előre megszabott ünnepekre alkalmazták. Minden olyan ünnepre, amelynek minden évben megvolt a megszabott ideje, amilyen például a húsvét, a pünkös, a sátoros ünnep. Ez egy bizonyos időszak, amelyet meg lehet jelölni a naptárban. Előre lehet tudni. Tehát Istennek van egy megszabott ideje, amikor beavatkozik Sion érdekében, és az ő beavatkozások két dolgot fog eredményezni. Írgalmat, és jó indulatot. A jó indulat az Új Szövetségben többé-kevésbé megfelel az Új Szövetségben használt kegyelem fogalomnak. Tehát Isten irgalmat és kegyelmet tanúsít az ő szövetséges népe felé. Van egy igen zsidókozott levél 4. és 16. versében, amely mindkét fogalmat lefedi. Ezt mondja. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A legfontosabb dolog, amit meg kell értenetek, az az, hogy sem az írgalmat, sem pedig a kegyelmet soha nem lehet megszolgálni. Ezeket a meghatározásuk alapján soha nem lehet kiérdemelni. Ha ki tudod érdemelni az írgalmat, akkor nem nincs szükséges... Nincs szükséged írgalomra. Pál azt mondja, hogy a kegyelmet nem lehet kiérdemelni. Feltétlenül meg kell értenünk, hogy mit tesz Isten, mert olyan dolgot cseleszik az ő népéért, amelyet a nép nem érdemelt ki. Ha ki tudnák érdemelni, akkor nem lenne szükségünk helyreállításra. És mivel nem tudjuk kérdemelni, Istennek oda kell ezt adnia irgalomból és kegyelemből. A keresztények nagyon könnyen megértik azt, hogy a zsidók nem érdemelték ki a helyreállítást. 10% -ig igazatok van drága barátaim. Ez teljesen igaz. Ez az írgalom és a kegyelem. Hadd mondjak nektek valamit. Lehet, hogy ezt nem tudjátok. A zsidók ugyanilyen jól látják, hogy a keresztények sem érdemelték ki. És nekik is teljesen igazuk van. Az igazsága az, hogy egyikünk sem tudja kiérdemelni. Meg kell tanulnunk egyszerűen elfogadni Isten irgalmát és kegyelmét, és tudjátok, kik azok, akik ezt nem értik? A vallásos emberek. Mert ők folyamatosan olyan dolgokat tesztek, amelyel ki akarják érdemelni Isten kegyelmét és irgalmát. De ezt mi úgy kapjuk, kizárólag azért, mert Isten az ő örökkévaló bölcsességében úgy döntött, hogy az emberi történelemnek egy adott pontján beavatkozik az önépe érdekében. Szilárdan rendíthetetlenül hiszem, hogy mi a történelemnek ebben a szakaszában élünk. Döntsétek el magatok, de a teljes életemben az a tény meg a hozzáállásomat, a motivációmat és a célkitűzéseimet, hogy meg vagyok arról, hogy a helyreállítási időszakában élünk. Isten irgalmának és kegyelmének időszakában élünk. És én olyan sokat meg akarok szerezni magamnak ebből az irgalomból és kegyelemből, amennyi csak lehet. Soha nem elég. Tudom, hogy szükségem van rá. Ez az egyik olyan tény, amelyet az életem során soha nem hagytam figyelme kívül, hogy szükségem van Isten irgalmára. Amióta újjá születtem, teljesen egyértelmű a számomra, hogy szükségem van Isten irgalmára. Hallottam, hogy Lord Cunningham elmondott egy történetet, amely akár rólam is szólhatna. Ez csak egy kis szemléltetés. Eszer egy hölgy elment a fényképészhez, hogy portréfelvételt készítessen készítesse magáról. Egy idő múlva visszament, hogy megnézze a felvételt, de nem tetszett neki, amit látott. A fejét házva ezt mondta, ez a kép nem mutatja meg rólam az igazságot. A fényképész egy ideig elnissza a nőt majd így szólt. Hölgyem, őnek nem igazságra, hanem irgalomra van szüksége. Hogy ez mennyire igaz. Nekünk nem igazságtételre van szükségünk. Értitek? Nincs szükségünk igazságtételre. Irgalomra van szükségünk. Hála Istennek ez egy ígéret. Hála Istennek, hogy eljött ennek az ideje. Most négyük meg ezt az igazsakasz. Tovább. 14. vers. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit még porát is kimélik. Ez Sion képe, és Sion többé-kevésbé Jeruzsálemmel azonosítják, bár vannak bizonyos különbségek. Én 1942-ben mentem el először Jeruzsálembe, ha egyáltalán elhiszitek, hogy én akkor már éltem. Két dolog történt. Először is két dolog ragadta meg a figyelmemet. Kövek és por. Egy romváros találtam ott, ahol a kő is a por volt a meghatározó. A második esemény az volt, hogy szerelmes lettem a városba, és az a szerelem még azóta is tart. Nem azért, mert Jeruzsálem annyira szép. Nem hiszem, hogy jeruzsálem szép városnak lehetne nevezni. Sok helyen kifejezetten piszkos, és sok mindent nagyon másként kellene csinálni, és vannak ott új épületek, amelyek sok fejfáját csokoznak az illetékeseknek. De ez Isten kiválasztott városa. Ennek egyik bizonyítéka a város iránti szeretetünk. Feleségemmel nagyon-nagyon sokszor felkerestük már Izraelt, és az emberek újra meg újra ezt mondják nekünk. Nem tudom miért, de nagyon szeretem ezt a helyet. Ezt a szeretetet a Szent Szellem helyezi el a szívünkben. De úgy gondolom, hogy ez nem csak a Földi Jeruzsálemre, hanem az egyházra nézve is igaz. Lehet, hogy ez csak az én hátteremből fakad. Én Nagy-Britanniában nőttem fel, olyan kulturális környezetben, ahol kötelező volt templomba járni, és időnként elmentem egy olyan templomba, amely olyan 3 400 éves lehetett. És ha két dolgot kellene megemlítenem, akkor az a kő és a por lenne. Számomra ez jelenti a templomot. Kövek és por. Most Jézus egy egész egyházáról beszélek. De szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy ne üzzetek gúnyt az egyházból. Mert ezzel nem azt bizonyítjátok, hogy az úrszolgái vagytok. Az úrszolgái törődnek az egyházzal, még a templom köveivel és porával is. Számomra az Izrael és az egyház közötti párhuzamok annyira pontosak, és annyira sok mindent megvilágítanak. Sok mindent megértettem egész területeket, és remélem, hogy ti is meg fogjátok érteni ezeket a kérdéseket. Tehát ez Isten szolgájúnak jele. Törődnek Isten szövetséges népével, még akkor is, amikor robog van, hever, a romlás állapotában van. A 15. vers leírja Isten beavatkozásának célját. Hogy a nemzetek féljék az Úrnak nevét, és a Föld minden királyai adjanak neki dicsőséget. Melyek Isten célja is saját magával kapcsolatban? Egy szóban, mit akar ezzel elérni? Már kimondtad. Dicsőséget. Úgy van. A tisztelet is jó, de ez egy másik fordítás. Egy kicsit tanulmányoztam a kegyelem szót az új szövetségben, és arra a következtetésre jutottam, hogy Istennek mindig a saját dicsősége a célja a kegyelemmel. Ezért adja az ő kegyelmét, mert ez végeredményben dicsőséget szerez neki. Ha Allah kellene várnia, hogy kiérdemeljük, akkor soha nem részesülne dicsőségben. Tehát annak érdekében, hogy Isten, Dicsőségben Nekünk el kell fogadnunk az ő kegyelmét. És amikor Isten ízgalommal és kegyelemmel fordul az ő az egész világon, akkor ez az ő hatalmának és dicsőségének szemléltetésére szolgál. És félik a népnek az Úrnak nevét, és a Földnek minden királya, a te dicsőségedet. A 17. vers a kezünkbe adja a valódi kulcsot a mostani időszak fontosságának megértéséhez. Mert az Úr felépítés Jont megjelenik az ő dicsőségében. Az egyik fordítás azt mondja, hogy az Úr újjáépítés Jónt. A régi King James változat pedig ezt mondja, amikor az Úr felépítés Jont, megjelenik az ő dicsőségében. Látjátok, ez pontosan megegyezik az apostolok cselekedetei harmadik részével, amikor a helyreállítás ideiről beszél, amikor várhatjuk az Úr visszatérését. Az a tény, hogy az Úr újjáépíti jön, az Ike garanciája arra nézve, hogy arra készül, hogy megjelenjen dicsőségben. Aztán, ha továbbolvasjuk a 18. verset, oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Azt hiszem, meg kell értenünk azt, hogy az Úr visszatérése válasz lesz sok-sok imádságra. Néhányunk imádságai mindaddig nem találnak meghallgattatásra. Nem tudom, ismeritek azt a zsidó szokást, ahogy a nima kéréseiket az Úr elé de van egy helyük, amit nyugati falnak hívnak, mi pedig falnak szoktuk nevezni, amely a templom körzetének nyugati alapja. Itt közelíthetik meg a legjobban a zsidók az ő szent helyüket. Hatalmas kötömbökből épült, és szinte szinet nélkül imádkoznak zsidó emberek. Időnként elmegyek oda a feleségemmel, hogy mi is imádkozzunk. Ott az a szokás, hogy egy kis darab papírra felírják az imakéréseiket, összetekelik és a papírdarabot bedúgják a követ közötti repedésekbe. És olyan ez, mint amikor mi betesszük egy kosárba az imakérésünket, bármi legyen is az. Egy alkalommal, amikor ott voltam egy szeles tapon, a szél az összes kis papírdarabot kifújt a kövek repedéseiből, és össze-vissza sodortta őket mindenfelé. Én egy kicsit cidikusan azt gondoltam, hogy most ezekre az imákra Isten ne fog válaszolni. De a Szent Szellem azonnal is hozzám. De rövid időn belül eljön az a nap, amikor Isten sok millió imára válaszolni fog. Ekkor megértettem azt az igét, hogy az Úr visszajövetele válasz lesz soki másságra, a kétségbe esettek a megfosztottak kiáltásaira. <gül> Hadd mondjam el összhangban a mai témákkal, én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy egyetlen valódi, gyakorlati tartós megoldás létezik az emberiség nyomorúságaira és problémáira, Krisztus földi királyságának felállítása. Talán most a szociális evangéliumra gondoltok, amivel nincs is semmi probléma, csak éppen nem oldja meg a problémákat. Ehhez Jézus Krisztusnak kell visszajönnie. Ha valóban törődtök a szegényekkel, a kisemlizetekkel és a betegekkel, akkor az Úr visszajövetelével és Krisztus királyságának megalapításával törődjetek. Feleségemmel együtt sok helyen járunk és szolgálunk a betegek felé. Időként előfordul, hogy az emberek szenvedésének látványa szinte elviselhetetlen. Csak nagyon kevés ember érte, és csak nagyon keveset tehetünk ezeken a helyeken. De az emberiségnek annyira sok nyomorúsága van, hogy szerintem Isten nem is engedi meg, hogy mindent lássunk, mert nem tudnánk elviselni. Hiszen, hogy mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk a szenvedések enyhítéséért, de higgyetek el nekem, hogy az egyetlen végleges, valóságos és gyakorlatilag megoldás Isten földi királysága lesz. Nekem ez a meggyőződésem. Szerintem nincs más reális megoldás. Tehát Isten országának eljövetele Isten végleges válasza lesz a szenvedő emberiség kiáltásaira. Még egy vers, 19. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérdi fogja az urat. A zsoltáros tudta, hogy mindaz, amit megír, nem a saját korának szól, hanem tudta, hogy valamikor a jövőben, a helyreállítás időszakában eljön egy olyan generáció, amelynek ez az igevers szólni fog, és szavait annak a generációnak írta -e le, amelyik meg fogja látni ezeknek beteljesülését. Hiszem, hogy mi vagyunk ez a generáció. Ez hát olyan lelkesítő, legalábbis a számomra. Ha te ettől nem lelkesedsz, akkor én nem értem a hozzáállásodat. Még egy igazság. Ebben a generációban, amerről beszélünk, Isten létrehoz egy különleges, egy kiváltképpen való népet egyetlen dolog elvégzésére. Mi lesz ez? Ott van, olvashatjátok, de benne van a Bibliában. Úgy van, dicsérni őt. Olyan ez, mintha az Úr ezt mondaná, az én népem hosszú évszázadokon keresztül olyan erőtlen volt a dicséretnek abban a módjában, ahogyan engem dicsérni kell, hogyha valaha is meg akarom kapni az engem megírető dicséretet, akkor létre kell hozom egy különleges népet ennek megselekvésére. Tudjátok, mit hiszek? Hiszem, hogy mi lehetünk ez a nép. És azt is hiszem, hogy nekünk kell lennünk ez a nép. Sok rosszat elmondhatok a karizmatikus keresztényekről, és én ebben én is segíthetek nektek. De a karizmatikus mozgalom elhozta a dicséretnek egy olyan dimenzióját, amely történelent formáló erővé vált. Nem hiszem, hogy már megérkeztünk volna a célhoz, de hiszem, hogy egy villanási képet kaptunk arról, hogy Isten mit akar elérni. És azt is hiszem, hogy ez megnyitja az utat Jézus visszajövetel előtt, mert eljön egy olyan generáció, mely valóban tudni fogja, hogyan kell dísérni az Urat. Néhány héttel ezelőtt egy kicsit más megközelítésben beszéltem erről a témáról. Az Új-Zélandi Krisztus gyülekezete előtt a helyi városházán... És olyan sokan vettek részt ezen az összejövetelükön, mint korábban még soha. A csarnokban be sem az emberek, 3500-an voltak ott, új még soha nem láttak együttekor a tömeget. És én elmondtam ezt a tanítást. Amikor a végére értem, feltettem a kérdést. Mit kell tennünk? Egyetlenül tehetünk, elkezdjük dicsérni az Urat, Ő erre vár. A tömeg komolyan vette, amit mondtam, és egy órán keresztül úgy dicsérték az urat, hogy lehetett volna állítani, olyan egetverő módon dicsérték őt. Nem mondhatnám, hogy Új-Zélandon igazán érzelmes, beállítottságú emberek élnek, gondolom ebben egyetértetek velem, ez egy igazi mérföldkő volt az én tapasztalataim sorában. Egy kis ízelítőt kaptam arról, hogy mit vár el Isten az önépétől. Egy kicsit haladjunk tovább. A helyreállítástól és az Egyházról beszélünk. Szeretnék beszélni nektek az Egyház helyreállításának néhány pontos aspektusáról. Az első. Úgy értem, hogy ez csak az én nézőpontom, nem egy megkérdőjelzhetetlen doktrína. Azt mondanám, hogy a helyreállítás első fontos területe, amely mindannak kezdetét jelzi, amelyről beszélünk, a Szent Szellem ajándékainak helyreállítása. Biztos, hogy nagyon sokat tudtok a Szent Szellem ajándékairól, ügyelj arra, hogy mit mondasz. Tudjátok, úgy gondolom, hogy a Szent a ajándékai a természetfeletti világ kapuját képviselik. Úgy gondolom, hogy nem beszélhetünk új szövetségi kereszténységről a természet feletti nélkül. Ennélkül egyszerűen becsapjuk magunkat. Én a következőképpen győzöttem meg erről. Elhatároztam, hogy végigolvasom az apostolok cselekedeteit, mind a 28 fejezetet, és megnézem, mi marad, ha kihagyom a természetfeletti megnyilvánulásokra vonatkozó összes hivatkozást. Nem számítottam ide az újjászületést, mert igaz ugyan, hogy az is természetfeletti jelenség, de belső ügy. Csak a külsőleg megnyilvánuló természetfeletti jelenségeket vettem figyelembe, amelyeket mások is tudnak érzékelni. Tehát végigolvastam mind a 28 fejezetet. És tudjátok, mire jöttem rá? Ha kihagyom az összes olyan fejezetet, amely természetfeletti eseményekről szól, akkor egyetlen fejezet sem marad. Minden fejezetben szerepel valami természetfeletti. Szerintem az egyház képtelen úgy működni, ahogyan Isten ezt elrendelte, ha tisztán a természetes szinten marad. Ezt nem lehet megtenni. De is próbálkozatok vele. Általánosan fogalmazva, lehet lehetnek kivétele, de általánosan fogalmazva, csak a Szent Szelem ajándékaink keresztül lehet bejutni a természetfeletti világba. Mindegyik ajándék természet feletti. És a legáltalánosabb ajtó a legellentmondásosabb. Ez pedig a nyelveken szólás ajándéka. Ez nem lehet kétséges. Rendkívüli dolog, nem tudom, hogy Isten miért így rendezte, de nem kell zavarba jönnünk a nyelveken szólás miatt. Ellenkezőleg, Isten ezt nagyon szereti. A legelső alkalommal, amikor az Egyház egységesen megnyilvánult az egész világ felé, tudjátok, mit csináltak? Valamennyien nyelveken szóltak. Ez volt Jézus Krisztus Egyházának első nyilvános megjelenése. Ezt sokan nem értették, de az Isten egyáltalán nem aggasztottak. Amikor Isten kinyújtotta a a kogányok felé, Kornélius házanépe felé, és pár kogányok felé, akkor mi történt? Valamennyi a nyelveken szóltak. Voltak, ezt kritizálták, kifogásokat emeltek, és nehézségeket okoztak, de akkor is tény, hogy Isten nem zavartatta magát. Halleluja! Dicsőség Istennek! Nekem ez tetszik. Én ezt áldásnak tartom. Három jó okunk van arra, hogy nyelveken szóljunk. Az emberek gyakran felteszik a kérdést, mi van a nyelveken szólásnak. Hallottátok már valahogy ezt a kérdést? Csak egyszer volt működ, hogy mire jó a nyelveken szólás. Mondj egyet. Az első, Istenhez beszélünk. Ez nagy kiváltság. A második, titkokat beszélünk. Ez is kiváltság. A harmadik, a nyelveken szóló építi magát. Tehát három jó indoka is van annak, hogy miért szólunk nyelveken. Ha nem gyakorlod, hogy megkosztod magad valamitől. A helyreállítás következő szakasza, ahogyan én látom, mert szerintem ez egy folyamat, a szolgálati ajándékok, amelyek hol is vannak felsorolva. Valaki mondja meg, hol van felsorolva. Az Ephészusi levélben úgy van. 4. fejezet, 11. vers. Vannak apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Úgy gondolom, hogy ez a helyreállítás folyamata. Persze mondhatod azt, hogy veled ez pontfordítva történt. Úgy gondolom, hogy a helyreállítás folyamatában a tanítókra esik a legnagyobb hangsúly. Aztán jönnek a pásztorok. Szerintem a helyreállítás jelenlegi szakaszában az evangélisták a legfontosabbak, de az apostolok és a proféták nélkül ez a folyamat soha nem lesz teljes. We'll Értitek? Ha tanulmányodtátok az Új akkor láthatjátok, hogy az Egyháznak soha nem az volt a rendeltetése, hogy az apostolok és a profiták nélkül működtjön. Az Új kizárólag az apostolok neveztek ki véneket. Hogyan lehet apostolok nélkül előre jutni? De most nem erről akarok beszélni. Van a helyreállításnak egy másik aspektusa, arról a következő alkalmon szeretném beszélni, de a mostani alkalmon csak elkedjük, ez pedig az üzenet helyreállítása. Nem valami szépen írtam, session, de úgyis felolvasom nektek, az üzenet helyreállítása. That's, the restoration of the message. That's not very well written, but anyhow I'm sure you can read it. Is felolvasom. The restoration of the message. Az, üzenet az egyház üzenetének a helyreállítása, ami Which az evangélium, az hír. The good news has been I Elnézést. Az afrikai iskolákban tanítókat képeztem, ez így nem lesz jó. Úgy lehet, hogy ezt mindig rosszul írom. Lord! segíts nekem! Az üzenet, amely az evangélium. Mit jelent az, hogy evangélium? Fő örömhír, úgy van. Ha bármikor hallottok valamit, valami olyakiről prédikálni, ami nem örömhír, akkor az nem az evangéliumot prédikálja. Higgyetek nekem, nagyon sok olyan prédikáció elhangzik, amely nem örömhír. Úgy gondolom, hogy ennél a pontában befejezzük ezt az alkalmat. Ha Isten is úgy akarja, akkor a következő alkalmat az üzenet helyreállításával fogjuk kezdeni. Ez a sorozat hat további tanítást tartalmaz. További tanulmányozás céljából javasoljuk a Belépés Isten Országába című kazettát, valamint az Isten Győzelmes Népet című sorozatot. További információkért, valamint Derek Prince kazettáinak és könyveinek teljes listájáért, vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince office legközelebb irodájával.